Malakarregi museoak eta Euskadi irratiak elkarlanaz egindako irratsaioa. Tomas Zumalacárregi Frantsiako iraultzarekin batera jaio eta lehenengo karlista daniltzen. Bizi izan zen 18. eta 19. mendeen arteko urte haietan, bere biziko aldaketan no zuen Euskal Herriak. Zumalacárregirekin batera bizi ziren beste hainbat pertsonaia ekarri nei ditugu saio honetara. Ezagunak eta ezain ezagunak, militarrak eta politikoak, baina baita medikoak eren, idazleak, lapurrak, fraileak, musikariak, bertsolariak eta abar. Izan ere osatzen dute gure historia. Biografiak binaka prestatu ditugu: pertsonona jook parean jarrita bata bestearen osagarri hobeki azaltzen zaizkigu garai hartako argiitzalak. Dominik Garat lapurdiko ustaritzen jaio zen mila zazpirehun dageita eta bertan hil zen mila zazpirehun da laurogeita Larre soron hasi zen ikastenan lapurdin dinbertan, etan dik bordelera joan zen. Hango abokatu famatuenetako bat izan zen, bordeleko parlamentuan parte hartu zuen, eta bere diskursurik famatu ezan zen infamatuena bintzat, ba, esklabotasuna abolitzeko bueno, eskaera. Zer, hain zuzen bordeleetik atetzen baitziren ba, barko negrero gehienak. 18. mendeko ilustratua da, idai berriak defendatzen seituena. Frantzeako iroltza hasizenean ostera ba tradizioa, e, batez ere Euskal Herriko tradizioa eta berritasunak uztartzen saiatu zen. Ba, batez ere Frantzia berria hartan, errepublika hartan ba lapur diren nortasuna galetzen. Lapurdiko biltzarrak bidali baitzuen Parisera haren ordezkari. Asamblearen presidente izandakoak asamblea utzi behar izan zuen eta horreisegatik lapurdiko eskubideak defendatzea gatik. izenean egindako bide gabekeriak salatu ere salatu zituen eta horreisegatik gartzelare ere ezagutu zuen aristokratizante zelakoan. Bere azken egunak azkenean berriro jaioterrian eman zituen ustaritzen hango odal karguetan. Dominik Josef Garat bai honan jaiozen, mila zazpireunda berroita bederatzi garrinean, eta ustaritzen hiltzen, mila sortzireun da hogeita mairu garrenean. Anaia bezala abokatua eizan zen, baina baita literatura irakasle eta filosofoa ere. Anaia bezala politikan parte hartu zuen. Bera kordea, etzuen etxi Lapordiko instituzioak bertan bera geratu zirenean, eta politikan jarraitu zuen. Justizia ministroa zenez, berak zion erregeri hiltzeko kondena. Ala ere, gartzela ezagutu zuen iraultza garaian. Gero, konstituziogile, senatore, Napolinen embaxadore eta napoleonen laguntzaile izan zen. Napoleoni egin zion proposamena anaiarena baino berritzaileagoa zen. Batak iraultza lapurdiko erakunde tradizionalekin lotu nahi zuen. Besteak, aintzu zen Dominik Josefek, Iparraldea eta hegoaldea estatu bakar batean lotu nahi zituen. Frantzia eta Espainiarren gandik libre, baina beti ere Napoleonen imperioaren menpe. Iraultzaren adibiderik nabermenena eta aurkezpen beharrik ez duena, ba, Marseellesa da ez Egiazen Frantziako Errepublikaren himnoa da baina hori baino askoz gehiagoa da. Ez? iraultzaren simboloa. Nik protagonismo politikoa, bueno, lehenago bazookan, baina batez ere, mila zazpirion da laro gaita hasi zen, hain zuzen frantziako iraultzarekin. Ordurako ospetsua zen lapurdin eta bordelen eta horreisegatik aukeratu zuten lapurdin barseila egin beharreko estatu orokorretan ordezkari. Estatu horoko rauek edo estatu generalauek, eba, frantziako koroaren pean biltzen ziren hiru estatu edo estamenduen ordezkariak biltzen ziren iru estatu edo estamendu hauek ziren eliza batetik, noblezia eta hirugarren estatu hau da, gainerako guztiak. Gainerako guzti hoietan ba, geien-geienak, baserritarrak ziren, baina egiasan ordezkari joaten zirenak, ba gaurregun, ba, ogibide liberalak edo egiten zituztenak izaten ziren, ba, abokatuak, garatarrak bezala, e, bueno, medikuak, merkatariak eta, eta lakuak, ez. Estatu horoko rauetan e, bueno, iru estamenduak biltzen ziren eta funtzionamentuazen ba, estatu bakoitzak bere botuaz eukala. Hau da, nahiz eta bueno, geienak irugarren estatukoak izan gero berindarra zen ba, osoaren eren bat. Eta honek Problemak sortuko zituen. Azken aldiz juntatuak zirenean Frantzian izan zen mila seireun eta malauan. Haurotan, urte paseak ziren, eta klaro, Frantzia ederki aldatua zen, burguesia, irugarren estatua gero eta importantea goazen, sozialki eta ekonomikoki, bazekien indarra bazuela, baina eskubide politikorik etzuela eta hoi esek ditu. Eta azkenean ean zer egin zuten, ba... Estatu horoko rauek abandonatu eta Asamblea Nazional bat osatu zuten, hau da, hau horxe da benetako iraultza politikua. Hortxe ikusten dugu gure Dominik Arat, Asamblea Nazional berri horren presidente izango baita. Dena dela, bueno, horre ere bere gora berak izan zituen. Lapurtarren ordezkariak izan ziren Elizaren aldetik ziburuko parrokoa. Nobleen aldetik makeako bizkontea eta irugarren estatutik garat anaiak. Dominik eta Doni, Dominik Josef. Hau eixe juntatu ziren Bakoitza bere interesak zituen hain zuzen garatanaiak biltzarrak lapurdiko biltzarrak e, tradizionala zen biltzar hau, baina hirugarren estatuko ordezkariak zituelena. eta hain zuzen Asamblea Nazional berri honetan hasten direnean berdintasuna aldarrikatzen hau da denak berdinak izan behar dutela, ez bakarri personak baizik eta azkenean ba, lurraldeak ere bai, Dominik garaz saiatu zen bahin zuzen lapurdiko Biltzar hauek e, bueno, errespetarazten edo azkenean bueno, preinte dezen arren, bon bueno, abuteatu eta bueno, bula handi egin zioten eta utzi beharra izan zuen azkenean. Ezta pentsatu behar dena dela... Eh, bueno, 3.º ordezkari guztiak berdinak zirela. Azkenean partiduak sortzen hasi ziren, hain zuzen hortik sortuko dira gero partidu politikoak eta bi fakzio garrantzuenak izango dira: jakobinoak eta girondinoak. Jakobinoak oso radikalak ziren ekonomian eta gizartean. Baina bere eredu politikoa edo administrazioarena oso oso zen. Bon bueno, gaur egungo Frantziarena ere. oso zentralista, nazio bakarra administrazio bakarra eta aire burua da Paris eta ez dago dudarik. Eta bazen beste sektore bat girondinoena eta girondinoetan, bueno, ba, moderatuagoak ziren batetik eta bestealdetik dezentralizaziooa edo oskatzen zuten. Bai, Frantzia berritu behar zen, baina administrazioak ez zuen bat bakarra izan behar., bueno, dena dela. Esan behar doa, aurretik ere, ja, giron datorrela la jirond eskualdetik, eta hause da justo bordele inguruko eskualdea, eta esan dugu, lehenako antxe bazagoela parlamentu bat, eta antxe egin zuela, bueno, ba, diskursoak eta parte hartuaz zuela garatek. Haur hauen proposamena zen, hori seba, frantzia berri bat, baina eskualde bakoitzak bere, bueno, nortasuna edo administrazioan ere ametitua izateko. Haur duan, hauen proposamena zen, hori seba, frantzia berri estago esan beharrik azkenean, bueno, proposameno neketzuela orrere pederik izan, jakobinoek irabaziztutela borroka politiko honetan eta garat azkenean, ba, erretiratu egin zen lapurdira. Etzuen lortu lapurdiko biltzarrek mantenitzea, eta gehiago Frantzia departamentuetan banatu zenean, ba, sikiera ba, lortuna izuen euskaldun guztiak iparraldeko euskaldun guztiak departamentu bakar batean biltzea Eta hori ere azkenen ez zioten ammetitu bihar batera sartu zituzzen gainera biharno zen burua eta euskaldunakorttze ziren bono apenden moduko bat, eta azkenean bono horixa izango za gero bazpie gene eh, Departamentak gaur egun piegeneez Atlantik ez a, ez a den dena, ez a, eta esaten dena. eta bono hortxeesgitzen dute, borrako horrekin, eta orain lortu dute duela gutxi bat PI e, zera ez herrialde edo, Denominazioa egiasan gero administrazio juridiko horik edo ez daukana ez, borreka horretan segitzen dute. Eta, bueno, esan beharrik ere ez dago, ba, berak egin zuen aldarrikapena, ezkuntza elebi duna, Euskaraz eta frantsesez ikastekoa eskoletan eta arek ere etzuela arrakastarik izan, oraindik ere borreko horrekin segitzen zuten. Esaten dugu, gehiago ere... Gartzelan eta guzti sartu zutela, hain zuzen proposamen aristokratizanteak edo, hau da, partikularismoak eta bultzatzea Dena dela, bueno, hau etira kontzeptu politikoak eta eztabaidatu tabaidatu daitezkenak, baina horretaz aparte, frantzeko iraltzak oso eragin negatiboa izan zuen iparraldean, baina eragin praktikoa gainera. Bueno, Euskaldun gehianak Frantziako iraltza honen kontra zeuden, ba, oso konservadoriak ziren, tradiziozaleak, monarkikoak, Baina horretaz aparte, Frantziako ireholtzaile berri hauek, e, bueno, ankasartzea undiak eta injustizia undiak egin zituzten e, iparraldean garatek salatuak. Ta seguraski gogorrena izango da, ba, mila zazpireun da gertatutako deportazioa. Deportazioa izan zen zenain zuzen, sara, itxasu eta ezkaingo herritar guzti-guztiak hartu, Eta deportatu zituztela landesetara. Eta horretaz aparte, hainoa, espeleta eta zureideko susmagarriak, hau da reakzionario edo menzirenak, oiek ere denak deportatu zituztela. Eta horretaz aparte, Lapurdiko egualdeko gainerako herriak, ba, endaia, biriatu, urruina, senpere, alako herriak ere mea txupian eta inolako protestarik egiten bazuten, oiek ere biztanle guztiak, baina guztiak da guztiak, gizonak, emakumeak, umeak, zarrak, gazteak denak hartu eta deportatuko zituztela. Eta azkenean orixi egin zuten, sara eta itxasu eta azkaingo guztiekin, eraman zituzten, sei hilabetez e, ritik kampo mantendu zituzten, etxeak erabat abandonatu ziren, eta, bueno, bidea jakina egin behar izan zuten oso modu penagarrian, negargarrian, eta azkenian, buelta ere oso negargarria izan zen, etzieten utzi utzizieten etortzen, baina bat ere laguntzarik emangabe, eta kaso, kasu batzu, bueno, sarako kasuan, hain zuzen, kalkulatzen da, 2 miliareun biztanletatik, 6 lagun hil zirela deportazioa honetan eta bidaian, ez. Hau da, xear geienak eta ume geienak ba, 6 hilabetetan hil zirela. Bueno, den den denak ere ez, ze gainera esan behar da, hau gertatzen ari zen bitartean berreunda berrogitamar sarraatar gizonak borrokan soldado bezala direla Espainian, hau da, hegoaldean hain zuzen Frantziako errepublikaren alde. Orduan bueno, hor or, oso injustizia nabari izan zen garatek salatutakoa, eta haurendik ere, ba askotan aipatzen ez dena, ba, bueno, Frantziako eroltzaren gertaerarik erarik bat izan zelako. Dominique Joseph Garat eta e, Anaiaren izen berdintzua duenez, hemendik aurrera Joseph deituko dut. E, anaiarekin batera aukeratu aukeratua izantzen Lapurdi ordezkatzeko len aipatu ditugun estatu orokor hoietan. Hasieran Anaiarekin eta beste euskaldunekin batera borrokatu zen, baina gero etzuen etsi eta BTEBTEan sartu zen politika irauntzaileen. Bera zen Justizia Ministro Luis 16 Erregea gilotinapean hiltzerak kondenatu zutenean eta berak eman zion kondenaren berri. E, bera ez omentzen, eh, Erregea gilotinatzen aldeko, baina bera ministroa zenez, ba, behartuta ikusi zuen bere burua. Horregatikan euskaldunen artean oso fama txarra jaso zuen gure Joseph Garatonek eta bertso batzutan ederkia saltzen da. Garat eta iturbide, bozak errepikatuz, Euskaldun leial guziek kopletan izendatuz, duten bezala beti laudazatzue, bati eta bertzeari eskerrak emotzue. Hori, kantatu zion apaiz batek, e, bera aukeratua izan bertzuen garaian. Handikan irurtetara, beste bertsoa hau dedikatu zion apaiz berak. Zoriga egin zela unelako autua. Alanik hausitzen banaiz ongi hurrik itua, baten ohoretan bertsuak moldaturik eta lapurtarren bozak arentzat galdaturik. Dena den, garatez omen zegoen RreG hiltzearen aldehen esan dugun bezala, eta horrek e, etsaaiak jasotzea ekarri zion. Iraultza garaian politika e, gorabera ah handiz josita zegoen, eta bere epeltasuna edo Erregea hiltzeko momentuan ba, horrek azkenean ba, gartzeera eraman zuen. E, denaden esan dezakegu nahiko sorte hona izan zuela ze, terrore garai hartan e, berrogin mila lagun gilotinatu zituzten eta berak beintzat e, burua lepo gainean zuela bukatu zuen e, iraultzaren garai gogorren hau. Gero Napoleon Bonaparte buruzagi edo enperadore jarrizenean orduan bere laguntzaile eta berarekin e, ibili izan aholkulari moduan. E, Napoleoni e, proposamen bat egin zion, e, anaiarena bezalak tradizioa eta iraultza uztartzen situena, ez. E, dena den bere proposamena askoz ere irautzaileagoa zen anaiarena baino. E, Euskal Herriko historia eta tradizioak aipatzen ditu, baina haien gainean e, etorkizun berri bat eraikitzeko. E, oso joera normala politikoen artean. Geure begiekin begiratuta e, aztakeria esan esantzitun euskal historiaz, baina kontuan izan behar dugu, ba, be, berak bazuela helburu bat hori esaterakoan, eta alde horretatik ikusi behar dugula. Ez e, historia lan bezala, baizik eta politika lan bezala. E, Garatek, Josef Garatek, uste zuen euskaldunak, edo, edo ala aldarrikatu zuen, euskaldunak mediterraneoko feniziarren gatik e, kento zela. Horrekin hiru gauza justifikatzen zituen. Bata hizkuntza berezia, ordura arte ofizialki baztertua zena eta ezkuntzan eta administrazioan erabiltzeko eskatzen zuena berak, e, euskara baseritar arloteen hizkuntza zen, nolapait baina fenizierak prestigioa handia zuen e, lehen alfabetoa feniziarrek egin zuten, eta noski feniziarengatik gento zela esate horrek ba, euskara ere goraipatu egingo zuen. E, beste helburua zen e, feniziarrek edo be, beregonbarak eta horretan esaten zuen, feniziarrek lurralde txikia okupatzen zutela, baina indarra handia izana zutela itsassoan, e, baiarrantzaan, merkatitzatzen eta gerran. Euskaldunei itsasorako joera naturala feniziarren gandik e, zetorkiela. Eta gainera 18. mende bukaeran eta 19. mendea hasiera honetan Euskal portuak e, lurjota zeuden, baina berak esaten zuenez, ba batez ere Frantzia eta Espainiaren interesak defenditzen ibiltzeagatik, ba Frantziaren eta Espainiarren gerretan ibiltzen zirelako. E, horrek e, e, eramant zituen Euskal ba, marinelak porrotera. Orduan e, estado berezi bat eginez gero beraiekin ba etzen hori gertatuko eta azkenez esaten zun, feniziarrak herri bakarra zirela baina e, politikoki etzeu den batuta euskalduna bezala e, feniziarrak e, bi hiri importante zituzten tiro eta sidon eta garatek ba Euskal herri osoa E, sartzen zuen e, estatu berri batean baina e, bi federazio bezala e, iparraldea eta egoaldea ba garai baten feniziarrek ez euskaten sidon eta tiroren antzera e, berak bataillatu zituen sidon berria eta tiro berria Jakina, estatu berri hau etzen erabat bat independentea Napoleonen imperioaren menpe egon beharko zuen. Noski bere berea olkulari izenez eztuen besterik esango. Eh, elburu bikoitza izango zuen Frantziaren eta Espainiaren arteko koltxoi modura e, baliagarri izango zitzaion e, Frantziari eta gainera ingelseei mine emango zieten itsas armada armada gainera ez ofizial bat erabiliz hain zuzen korsarioena e, korsarioak e, leengo saio batean aipatzen genuen ez peloti itzegiterakoan ez ziren piratautsak e, asmoa politikoa e, izaten zuten e, itxas gerrilari modukoa ziren. eta hortzeuden garai hartan baionako duler, miarritzeko dalbarat eta, eta hain zuzen garaten garai berberakoa zen pelot endaiakoa Alde horretatikan interesatuko zitzaion segurazko Napoleoni e, garaten proiektua eta eskatu ementzizkion zehaztasun gehiago, baina bueno, argi dago etzela proiektua gauzatuz e, etxai asko izango zituen. E, batetik Euskaldun gehianak etzeuden iraultzaren alde, ez iparraldean eta ez egoaldean, eta garatek bazekien hori. Feniziarrena hitzaki modura erabiltzen zuen, ba, baina garaiko errealitateari begiratzen zion, eta orduan e, konturatu zen apaizen laguntza edo jaso beharko zuela, apaizek eragina handia zutelako euskaldunen gan, eta apaizek bere proiektuaren alde edo jartzen e, saiatu zen, ez. E, hortarako e, aipatu zuen Euskaldunen noblezia teoria ez hain zuzen Euskaldun guztiak zirela noble eta kontzeptu tradizional hori erabili zuen, baina ikuspegi e, moderno batetik ez denak dira noble baina balore burguesetatik ikusita ez e, denak noble baina denak langile ez ziren alferrak baizek eta denak langile Berdintasuna eta lana burges iraultzaren kontzeptua dira eta orduan hori aldarrikatzen zuen euskaldunentzat eta onela nahi izan zeituna paisa bereganatu. Noski ez zuen hori lortu oso zaila zen eta gainera gehiena kontra jarriz ditzaizkion bai kanpokoak eta baita bertakoak ere. Horretan geratu zen garaten proiektua proiektu huts batean. Tiga aparte bazeoen zertas eztabaidatu Parisen. Pierre Garat, Dominikeren semea, Frantziako Orfeo deitua garai hartako abeslaririk famatuenetakoa zen. Europa erdia korritua zuen kantaldietan. Errepertorioan, euskal kantarik etzen sekula falta baina Parisen bi bando osatuak ziren musika gustoetan itxinistak edo melodistak batetik eta glukistak edo harmonistak bestetik. Bai pier eta bai bere osaba Dominik Josef, azken hauen jarraitzailea zen, hain zuzen glukista. Entzun dugun pieza, gluken orfeo eta euridize obratik hartua da. Dominik gara temez mendeko gizuna izan zen. Kultura, ilustratua, arrazoia eta pertsonen eskubideak defendatzen zituena, feudalismo eta absolutismoaren kontrakoa, katolikoa, baina ez klerikala. Lapurdiko biltzarra defenditzean ez zituen nobleen eta erligiosoen privilegioak defenditzen. Biltzarra irugarren estatuko ordezkariek osatzen zuten eta. Hau da, orduan, lapurtar gehenak. Euskalde departamentua eta Hezkuntza elebiduna aldarrikatzen zituen. Frantzari beti ere uko egin gabe, eta Errepublika berriari uko egin gabe. Berriun urte pasa dira eta oraindik aldarrik apeen oiek diraute. Dena dela beti da arriskutsua konparazioak egitea historian, ze garaiaiek eta gorkoak erabat desberdinat dira. Josef Garat Frantses iraultzaile izan zen, Euskaldun iraultzailea. Etorkizuneko proposamena justifikatzeko historiaz baliatu zen, politiko bat baino gehiago bezala, eta eraberean bere figura manipulatua izan da. Batzuentzat Euskal abertzale bat zen. Frantziako iraultzaren alde borroka egin zuen eta, eta hori astuz ez Frantziaren alde borrokatu zuela ahtuz. Beste batzuentzat berriz, Iraultzak euskaldun gehienen aurka jozuenean ezerrez egitea leporatzen diote euskaldunentzat proiektu propio bat egin zuela aztuta. Beste euskaldun askok e, egin ezutena, hain zuzen, horregatik esaten dugu beti dela arriskutsua konparazioak egitea historian, garaiaiek eta gaurkoak eraba desberdinak direnez, batez ere haini iritzi desberdinak pertsonaia bakarrabiltzen dituenean. Bere garaian bertan, halako bertsoa dedikatu zioten e, Josef Garati lapordiko bertsolari batek. Uztarizko beleta, ez du ibiltzen aizeak, ez iparrak ez egoak, ez da garat bezela. Garatanaia iburuzko bibliografia oso eskasa da. Egia artikulu artikuluska batzu, badira hor nonbait, bait, keienak frantxese zidatziak, kasuriko iparraldeko euskaldunek, baina egoaldean eurkitzea egia san, zeil samarra izaten da. Zumalakarrigo museoan, bada gozeo zer, baina, baina gutxi, eta egia da, mugaren eragina uste, baino asko zondiagoa dela, batez ere historiadoretan. Harreman oso gutxi, egoten da, mugaz bialdetako historiadoren artean. Dena den ba, garataneiek pentsatzen dugu azterketa sakonagoa merezi dutela, bere garaian kokatuta gaur egungo aurriritziak kenduta bere garaian binzat oso importanteak izan ziren eta. Eta hau izan da dena gaurkoz, e, pareak bai saio honetan. Hurengotera arte. Hae izan duzue pareak bai. Ormaistegiko Zumalakarregi Museoak eta Euskadi Irratiak elkarlana segindako irratsaioa. Malakárregui Museo A y Ratia, Radio Museo Zumalakárregui.